Və sonra müəllif burada e, başqa yəni, hədsləri keçib, daha doğrusu, başqa bölməyə keçib, 41-ci bölməyədir. Məllif buyuruyor ki, Və bu məcə ənələ əməl bi niyyəti vəl həsbə. Buyuruyor ki, e, bab, yəni bölmə, yəni əmələ niyyətləndir və eyni zamanda əməlləri edib səvabını da Allahdan yəni, istəmək yəni, lazımdır. Məllif burada gətirir ki, Və li kul imrin mənəvə fə daxilə fi al-iiman və al-vudu və al-sala və al-zəka və al-həcc və al-səum və al-əhkam fa qala Allahu təala kul kullun ya'malu ala şəkilatihi ala niyyatihi və nafaqatu rəculu ala əhlihi yəhətisəbuha sədaqatun və qala Hər insan etdiyi əməlin səbəbini Allahdan istəməlidir. Bu bölmədə nələr gəlib? Allahda qeyd edir ki, bu bölmə o şey daxildir ki, hər bir kişi öz niyyətinə görə e, səbəbini, əməlin qazanır və bu niyyətə deyir, aiddir iman. İman və imana aid olan əməlləri və deyir, bura dəstamazdır, aiddir. Və bura deyir, namazda aiddir, zəkatda, həzdə, oruzda və başqa əhkamlardır. Və qeyd edir ki, burada qeyd edir ki, dəstamazda buna aiddir. Çünki e, İmam Abu Hanifə və Avuzəyə Rəhmə rəyinə görə, yəni dəstamaza xüsus niyyət lazım deyil. Çünki onlar, yəni Abu Hanifə və Avuzəyə Rəhmə Xəmullah yəni qeyd edirlər ki, çünki dəstamaz özü müstəqil nə deyil, ibadət deyil, ona görə də ona qeyd edirlər. Xüsus bir niyyət lazım deyil, ancaq səhiy budur ki, dəstəmaz özü müstəqil nədir? Bir ibadətdir. Çünki fəhəm nə buyurur? Onu yalnız və yalnız kim qoruyur? Möminlər qoruyur. Yəni, o dəstəmaz e, necə müstəqil ibadət deyil? Yəni, onu eləmək necə hər hansına bir ibadəti yerinə yetirmir. Ancaq o ibadətin sayəsində insan dəstəmaz şərt olan əmələni inir, yerinə yetirir. Necə e, namaz kimi, tavaf kimi, Quran tilavəti və başqa-başqa başqa, yəni, müstəhəb əməllər var ki, onlar da e, namazın orada olması, yəni e, həmən ibadətin izrası vaxtı olması həyətən də e, bəyənilən əməllərdəndir. Və müəllif burada buyur ki, namaz, namazın özünə də niyyət lazımdır. Çünki e, namazın özündə niyyət olmasa o namaz bilinməz. Fərzdir, yoxsa sünnədir, yoxsa bayram namazdır, yoxsa hansı namazdır və eyni zamanda da zəkat. Və zəkatda e, niyyətin bəzi e, alimləri rəyinə görə, əgər onu e, sultan gəlib səndən götürürsə, orada sənin niyyəti nədir? Rol oynamır. Çünki zəkatın həqiqətdə yığılması kimi aiddir? Hakimə sultana. Yəni, şəriət dövlətlərində zəkatı ə dövlətin özünün zəkət yığan yəni işçiləri olur. Necə bugünkü günkü günümüzdə yəni nalog işçiləri gəlirlər, icbari də zülm eləsə də alırlar. Amma şəriət dövlətində elə şey olmur. Nalog deyən şey olmur. Şəriət dövlətində bax həmən zəkatı yığan yəni idarə idarə olur. Çünki insan ola bilər ticarət ticarət etsə, onun malı mülkü zəkatda çatmayə də bilər. Aydındır? Və buna görə də, yəni şəriət dövlətlərində hakimin, sultanın yəni göndərdiyi, yəni həmin e, işçilər gəlib səndən zəkatı götürüb, o vaxtı sənin niyyətin də rol oynamır. Yəni hesablayırlar zəkatı götürüb, yəni aparırlar. Və eyni zamanda əhkamlarda da yəni niyyət məhkəmələr burada müaməyyət məsələlərindən gedir ki, burada niqahtı, boşanmaqdır, ondan sonra algıdır, satqıdır, nəyi aldı, nəyi satdı məsələlərdir ki, və bütün bunların hamısında, yəni niyyət rol oynayır. Və e, Allah Əs. buyurur ki, Qulun e, kul, yəməl alə şəhkiləti. Deyir, əməl edin, hərə öz, e, hər öz niyyətinə görə, yəni əməl edir. Və sonda müəllif İmam Buxar Rəhməla qeyd edir ki, və bir kişinin Öz yoldaşına, yəni qazandığı, e, xərclədiyi nəfəqə özü də əgər səvabını Allahdan istəyirsə, ona görə də onu inir, deyir, səvab qazadır və o da onun üçün deyir, yəni sədəqədir. Və həmçində Peyğəməssən buyurub ki, lakin cihadun və niyyət və hətta Peyğəməssən bildirib ki, lə hicrətə bədəl fət, yəni Məhkə fət olunundan sonra Məhkədən nə yoxdur? Hicrət yoxdur, ancaq cihad və niyyət nə var? A, qiyamətə qədər, yəni var. Yəni, insan əgər e, niyyətində hicrət edərsə və ya da ki, niyyətində cihad edərsə, yəni, necə niyyət, necə cihad. Yəni, e, cihadlar hamı bilir ki, cürbəcürdür. Yəni, kafirlə cihad var, nəfsirlə cihad var, ondan sonra <coughs> asi insanlarla cihad var və bu növləri var, cihadın növləri var. Ancaq e, şəriyyətdə, əgər Quran və sünnədə el-cihad-ü fisiya bilə gələrsə, orada birbaşa kafirl cihad nəzərdə tutulur. Və hədisdə peyğəmbərsəm demək istəmir. Cihad günbə-gün gün, hər gün var, qiyamətə qədər. Xeyr, yəni cihadın hökmü qiyamətə gedər var. Ancaq bəzi hallarda cihad var və bəzi hallarda nədir? Cihad yoxdur. Yoxdur o, deməkdir ki, hökmülədir qaldılıb. Çünki bəzi o biraz həm təkfir yönlü, bəziləri də bir biraz biraz sərt fikirlər qeyd edirlər ki, yəni, bu hədis də Allah ki, cihad var. Deyir, yox, bu ona dələt eləmir. Ona da alət eləyir ki, hərdən cihad fərz olur, hərdən nə olur, cihad olmur. De, necə olablar ki, əgər Peyğəmbə isəm deyibsə ki, cihadın necə olablar ki, olmasın. Yəni, həqsi nədir, düzgün başına düşə bilmir. Yəni, biz deyirik ki, yəni, e, ki və, e, cihad və niyyə həqsi ona da alət eləyir ki, yəni, cihadın hökmü qiyamətə gəlir, nədir, qaldırılmıyıb. Cihad var. Ancaq sadəcə elə bir vaxt ola bilər ki, cihad olsun, yəni müsəlmanlar gücdə olanda, izzətdə olanda cihad olsun. Belə vaxt ola bilər cihanda olmasın? Olmasın. Məsələcə, götürək 59-61-ci illərdə, təxminən İzralin fələsli məsələsindən sonra, yəni 67-ci, axırıncı məsələ bitəndən sonra, o gündən ta ki, 88-ci ilə qədər, Ruslar Əfqanslana gerənə qədər, kimsə deyir ki, cihad var, yoxsa yoxdur. Yəni, onlar özünə sual verməkələdir. O vaxtda cədara getmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, hərdən olur və hərdən nədir, olmayə də bilər. Və əgər sən onu başa, elə başa düşsən ki, bir cəhədə inkarəyirlik, onda əgər e, götürsən e, həccin özünü və ya da zəkatın özünü. Elə ola bilək ki, bir yerdə yaşayan, məsələn, 500-dənə misalman var, heç bir də zəkatin gücü çədmə zəkədim, yəni zəkatin inkarəyirlər onlar. Yoxsa o deməkdir ki, zəkat yoxd Zəkat var, sadəcə bunların boyuna bu fərq düşmür. Aydındır? Və ya həcc özü. Ola bilər ki, indi axırıncı 10 illərdir bizdən qardaşlardan həccə gedib. Yəni 20 il əvvəl bəlkə mənim seçim həccə gedə bilməyib. Bəlkə 30 ilə bəlkə 40 il əvvəl. Yəni o deməyir ki, həcc kimisə və ya həcc yoxdur. Yəni həcc var, sadəcə insanların bacarına görə olur və ya da ki, olmur. Aydındır? Ənçisi də cihad özü. Yəni heç kim cihadı, yəni inkar etmir ki, cihad yoxdur. Cihad var. Lakin, e, hərdən o cihat olur və hərdən nə olmur? Olmur. Yə, müsəlmanların zəifçiliyə görə, yə, imanların zəifçiliyə görə, hər bir amilə görə, yəni, cihat olmaya, yəni, bilər. Və sonra müəlif, e, burada İmam Buhar Rəhmə Allah e, hədis gətirib, Ömər radiyallahu hədisini gətirir ki, buyurur ki, Ənna Rasulullah s.əsəm qal, Ələ əməlü biniyyə. Buyurur ki, həyətən əməllər, yəni, niyyətə görədir. Yəni, insan Hər hansısa bir, yəni şəriyyət tərəfdən hər hansısa bir əməli yerinə yetirirsə, o əməldə o insanın nəyə lazımdır? Niyyətli rolu oynamalıdır. Aydındır, o əməldə insanın, yəni niyətli rolu olmalıdır ki, çünki əməl niyyətsiz, heç bir, yəni fayda verməz. Tam ki, insan ixlasla, ixlasla, yəni Allah subənavata alanın rizasına heç bir ilgə yoxdur və Peyğəmbəs onun sünnəsə muvafiq. Gəldi zöhür vaxtı, zöhür namaz girib, durdur, dörkət qıldı. İndi kimsə deyə bilərmi ki, o əszi qıl, ə, zöhri qıldı, yoxsa zöhrü qılmadı? İki dəncə oraya hədiyə yoxdur. Həni, yoxu nədən bilirik o insan özünlə? Gəlb deyir nə qıldım? Deyir yox, sünnələri qıldım, fərzi qılmamışam. Və ya da deyir ki, hə, qıldım, dörkət qıldım. Nə niyyət edin? Ayədə niyyət elə bilir yadıma, niyyət, fərzi niyyət elə Deməli, orada niyyətlə oynuyor, mühüm rol oynayır, aydındır və həl bir əməldə o niyyət yəni, mühümdür və e, həmisində şəhsirə qeyd edirlər ki, burada Peyğaməsən bildirmək istəyir ki, yəni, şəriyyət əməllərindən e, niyyətsiz əməl mümkün deyil ki, olsun. Yəni, insan hər hənca bir əməl edir ki, hökmən orada nə olmalıdır, onun niyyəti olmalıdır. Yəni, niyyətsiz əməl edibsə, o mümkündür ki, o əməl yəni, e, düzgün əməl sahilə bilsin. Yəni, istər zöhür, istər əsr, istər başqa namaz yəni, və ya da başqa bir əməl, istər zəkat, istər sədəqə. Yəni, orada o əməlin düzgünlüyünü əsad rol oynayan nə məsələsidir? niyyət gəlin yəni, məsələsidir və peyğəmbər bildirir ki, "Və likulli minə nəva". Və hər bir kişi öz niyyət eləyir. Yəni hər bir insan öz niyyətinə görə iniyir, yəni savbun qazanır. Və elə insan ola bilər ki, məsəl üçün bir balaca əməllə böyük bir savq qazana bilər. Elə insan var isə böyük əməllə nəniyə bilər, balaca savq qazana bilər. Nə isəsən, elə niyyətinə görə. Elə đi niyyətinə görə o əməli böyüdü və yəni qısalda bilər. Və Peyğəbəsən buyurur ki, fə mən qənnəd hicrətul və Rasulü və hicrətul ilə Allahi və Rasulü. Və deyir, kimin hicrəti Allah və Rasulullahsa, onun hicrəti nəyə görədir? Allah və Rasulullah. Yəni, hicrəti Peyğəbəsən ona görə misal çəkib ki, yəni hicrət mühüm əməldir. Və bəzi hallarda görsən, kimlərsə hər halsə bir dövlətə köçmək isələr, adını hicrət qoyurlar, amma onun hicrətin heç bir yəni, bağlılığı yoxdur. Yəni ola bilər orada gözəl yaşayış olsun, gözəl pul qazanmaq olsun, gözəl dünyanı əldə etmək olsun. Ancaq bunu hicrətlə bağlamaq olmaz. Yəni hicrət o demək idi ki, sən e, küfr dövlətini tərk elisən və əminaman və ya da İslam dövlətinə gedisən. Və bu o deməkdirsən, heç vaxt öz dövlətində əbədi, yəni qala bilmərsən. Yəni gələ bilərsən, hər hansı bir ehtiyacı ödəməyədən ötür, razı problemin həllindən ötürür. Amma dərhal inəməsə Qayıtmalısan, çünki sən o dövləti artıq, yəni tərk eləmişsən. Və sonra Peminsan buyurur ki, və, deyir, e, və kim hicrət edərsə e, dünyaya görə və ya da ki, hər hansısa bir qadın evlənməyə görə və onun da hicrəti niyyət elədiyi şeyə görə yəni ola. Yəni, kimsə əgər e, dünyanı qazanmaqdan ötürü Azərbaycandan Türkiyə, Dubaya, ora-bura köçürsə, deməksin, mən Azərbaycana hicrət edib gedirəm. Yəni, əgər orada şəri hicrətin, yəni bütün e, detalları, qaydaları, şərtləri tamamlanmayıbsa, sən ona hicrət adını qoya bilmərsən. Amma dünyanı qazanmaq hissənsə, geç işləməyə qeyirəm, pul qazanmaq gedirəm, amma hicrət adını qoyub eləmək ilə. Yəni, sən əgər o niyyətlə gedirsənsə, yəni, o sənin niyyətin də Allah və Rasuluna görə olmur. Sənin niyyəti nəyə görə olur? Həmen dünyanı qazanmağa görə və yaxud da ki, əgər sərhansa bir qadının evlənməyə görə gedirsənsə və ya da qadın orada yaşayırsa deyə ora köçürsənsə, onun da hicrəti nəyə aid edir? Heç bir, yəni aidiyyəti yoxdur və sənin elədiyin əməl də məhz, eee, dünyaya və həmen qadınla, yəni, evlənməyə görədir və inşallah bununla da kifayətlənək və Allah sonra bizə eşli faydanlardan eləsin və düzün Allah bilir və sallallahu əla mühammədin və ali mühamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com